Kapittel 34 Og Jehova talte videre til Moses og sa, «Befal Israels sønner, og du skal si til dem, dere er nå i ferd med å dra inn i Kanans land. Dette er det landet som vil tilfalle dere som arv, Kanans land etter dets grenser. Deres sørside skal gå fra sin ødemarken langs med Edom, og deres sørgrense skal gå fra Salthavets ytterste ende i øst.» O dere grense skal skifte retning sør for Akabimstigningen og gå over til sin. Og den sendepunkt skal være sør for Kaders Barnea. Og den skal gå ut til Hasar Adar og fortsette over til Asmon. Og grensen skal skifte retning ved Asmon mot Egyptelvedalen, og den sendepunkt skal være ved havet. Det som skal være vestgrensen for dere er Storhavet og kystlandet. Dette skal bli deres vestgrense. Og dette skal bli deres nordgrense. Fra Storhavet skal dere trekke opp en linje til Fjellehor som en grense for dere. Fra Fjellehor skal dere trekke opp grenselinjen fram til inngangen til Hamat, og grensens endepunkt skal være ved Sedad. Og grensen skal gå ut til Sifron, og den endepunkt skal være Hasar Enan. Dette skal bli nordgrensen. Så skal dere trekke opp grensen for dere mot øst fra Hasar Enan til Shefam. Og grensen gå ned fra Shefam til Ribla øst for Ajin og grensen skal gå ned og stöte mot Kinnerets sjøens østskråning, og grensen skal gå ned til Jordan, og den sendepunkt skal salt Salthavet. Dette skal bli deres land etter dets gränser hele veien runt. Moses ga da Israels sønner en befaling og sa, «Dette er det landet dere skal fordele mellom dere som en eiendom ved loddkasting, i samsvar med Jehovas befaling om å gi det til de ni og en halv stammene.» For Rubenittene sønner stamme etter deres fedrehus, og Gadittene sønner stamme etter deres fedrehus, har allerede tatt sin arv, og Halemanasse stamme har også tatt sin arv. De to og en halv stammene har allerede tatt sin arv i Jordanområdet, nær Jericho, østover mot soloppgangen. Og Jehova talte videre til Moses og sa, Dette er navnene på de mennene som skal dele ut landet til dere som en eiendom. Presten Eliasar og Josva, nun sønn og dere skal ta en høvding fra hver stamme til å dele ut landet som en eiendom. Og dette er navnene på mennene. Av Judas stamme, Kaleb, Jefunnes sønn, og av Simeons sønner stamme, Sjemuel, Ammihuds sønn, av Benjamin stamme, Elidad, Kislons sønn, og av Dan sønner stamme, en høvding, Bukki, Jogli sønn, av Josef sønner, av Manasse sønner stamme, en høvding, Aniel, Efods sønn og av Efraim sønnerstamme, en høvding, Kemuel, Skiftans sønn, og av Sebulon sønnerstamme, en høvding, Elisafan, Parinaks sønn, og av Isakars sønnerstamme, en høvding, Paltiel, Assans sønn, og av Asher sønnerstamme, en høvding, Akehud, Sjelomis sønn, og av Naftali sønnerstamme, en høvding, Pedael, Amihuds sønn. Dette er de som Jehova befalt å gjøre Israels sønner til grunneiere i Kanaans land.